Підгай старий. Отже до нас, як і домовилися, у кабінет, не попереджаючи стуком, вступила молода жінка з кучмою закучерявленого волосся і стосом газет під пахвою. Ви просили підшивку радянки? Прошу. Вона м'яко поклала перед заступником редактора газети, крисинула досвідченим оком по гостю. Знайомся, Діно. Мій фронтовий товариш – старший лейтенант Капуста. Гість підвівся, чекаючи, коли жіночка подасть руку. Володимир. Діна. Хочу старшого лейтенанта і є наречена, багатозначно підняв густі брови одноблюдов, але це не заважає вам бути друзями. Друзів у мене багато, а от нареченого нема, засміялася Діна і вийшла з кабінету а капусту слово «наречена» шпигнуло серце. Чи справді вона в нього є? Згадалися листи, які він писав їй, в яких освічувався в коханні. «Моя Джул'єтто, хоч і не пишеш нічого про почуття до твого бідного Ромео, та не вірю в байдужість твою, за твоєю легкою іронією хочеться вірити». Хваляться почуття теж справжні. А моя душа відкрита, може тому й вразлива. Дівчина прислала жадану вісточку, хоча й після довгої перерви. Лист був теплий, зворушливий і як завжди приправлений іронією. Мій любий розгніваний Ромео, писала Зося. Знаєте, за що я вас люблю? Не вгадаєте, хоч будете відгадувати до сивого волосся. Я полюбила вас за те, що у ваших листах немає граматичних помилок. От тобі й на. От тобі й мій любий Ромео. За те, що помилок не наробив. Довгенько не відповідав на милі, хоча й колючі зосені послання. Потім уляглася образа. Вдалося навіть заїхати до зосі на якусь годинку. Їхній госпіталь передислоковувався під самий передній край наших військ. Знайшов його в невеликому сільці, в якому не лишилося жодного мешканця. Хати стояли пустками, а городи поросли бур'янами. Починалося літо 43-го року. Володя розшукав госпіталь напередодні Великої битви під Курском. Неправдоподібна тиша царювала довкола. Немов не було ніякої війни. Але це так тільки здавалося. Метушня, в якій розгортався госпіталь, вказувала на те, що війна на хвилю зачаїлася, щоб озватися тисячоголосим гуркотом гармат, вибухами бомб, виттям снарядів. Прискакав у село на білому коні, якого випросив в обозників. Сестри-санітарки – хоч і заклопотані розвантаженням свого медичного майна, з цікавістю поглядали на нього і стинали плечима, коли він їх питав, де знайти Зосю. Нарешті налетів на високу статуристу медсестру, яка несла в хату великий ящик з медикаментами. Ой, перелякалася Зося білого коня, що наступав прямо на неї. «Ромео, як ти невчасно?» сказала, ніби була не рада зустрічі. «Ми тільки розвантажуємось!» Але віднесла ящик і повернулася. Побачення було романтичним, мов на старовинній картині. Козак тримає заповід баского коня, а дівчина розгублена стоїть поруч. «Не дай Бог, батько-мати побачить її з козаком! Халепа буде!» Батько і мати не могли угледіти, бо далеко було звідси. Зате капітан медичної служби надибав їх. Мовчки перевів колючий погляд з жердянистого молоденького лейтенанта, що немов аж застидався, побачивши з динацька капітана, на збентежену сестру у підтиканому халаті. Ніт повісті печальніє на світі, чим повість Арамео і Джульєтті, продекламував капітан і закінчив запитанням. «А хто ж готуватиме сортувалку, мила Зосенько?» «Я зараз», – ще більше розгубилася дівчина, хоч була не злякливих. «Ну і ну Джул'єтто», – непевно промовив капітан, і пішов геть. «Не сподобалася капусті та зустріч з представником медичної служби. Мила Зосенько», – передражнив він капітана, «може, залицяльник твій?» Коли я лежав тут, щось не бачив цього блідолицього в госпіталі. Кивнув у бік, де зник капітан. Він у нас недавно, – сказала Зося. – У нас з ним дружба. Слово «дружба» дівчина вимовила після довгенької паузи. Он як? А ти чула таке? І уж давно ізвісна нам любов друзій і дружба дам». «Не чула. А що ж я подію, коли він не байдужий до мене? І хіба це погано нарешті?» Зося засміялася і додала з відтінком чи глуму, чи кпину дівочого.